Bigarren lana, sortziko txikiko bigarren lan honetan, arituko dira Xabi eta Manez. Zuek, Manez eta Xabi, bikotea zarete. Gabonetan, asko jan ondoren gizendu egin eginduzue. Manez, Xabik, amabos bat egunetan, porrupatata bakarri jatea proposatu dizu. Baina zuk, garaionetan, txotx, baskaria eta beste afari batzuk izaten dituzu, eta guztietara joan nahi duzu. Zuek, manez eta Xabi bikotea zarete. Gabonetan asko jan ondoren gizendu egin duzue. Manez: Xabik hamaboz bat egunetan porruppatarata bakarre jatea proposatu dizu. Baina zuk, garai txotx, baskaria eta beste afari batzuk izaten dituzu, eta guztietara joan nahi duzu. Manez hasita hiunabertso zorziko txikian. Zuretzako haimanez, nondago krizia, bertxo afariekin zarazu azia, joan elez pururekin zetipo bizia, arkegin behar dizu menu berezia, arkegin behar dizu berezia. Nik zer janbe ardu dan arek esango dit Ez dut nahi zeitan tofu eta alakorik Vegetaria noena ez dakit askorik Zer dautxul eta baino naturalagorik Zer dautxul eta baino naturalagorik Zuhor joan gozinen txuleta hartuta, sardezka gogor sartuz mekaguen laputa, baina jan tofu zeitan eta noski fruta. Kitari oren txerrian antza daukasuta, kitari oren txerrian antza daukasuta. Ba txerri sanoa naiz ez egin du da. daukat erremola txajateko ohitura, zuk porrupatata kin hartzazu kultura, eta hartuko duzu porruan itxura, eta hartuko du zuporruuan itxura. Gusten denez dietan manez estabil fin, Txleta jateari ekiñaz bat arin ba orduannin ator proposamenakin, hoean kirolgeio behar dugu egin, hoean kirolgeio behar dugu egin. Oean egitea ez dago hain txarto, itxuraz ez dugu egin gaur arte guk nahiko, nirea arrez azusiabi probarako, baina vegetalikan ez dut zuretzako, baina vegetalikan ez dut zuretzako.